Välkommen till Radio Maranata och den fjärde delen i min serie om de olika trosbekännelserna som har präglat den kristna historien. Jag har talat om de bibliska trosbekännelserna och i förra programmet också om de tre första formuleringarna av den kristna tron i den som kallas för Regula Fidei, den gammelromerska bekännelsen och den mer välkända och fortfarande använda apostoliska trosbekännelsen och idag så ska vi ännu lite djupare ner i både teologin och historien då vi ska tala om de bekännelserna som blev formulerade och kom ut ur kyrkomötena i Nisea och Kalcedon. och innan jag går in på dem så ska jag säga att jag har hittat så många olika uttal på de här två städerna. Det är två städer då som de här kyrkomötena hölls i kallas för Nisea, Nikea, Nikaea, Nisaea å ena sidan och Chalcedon, Chalcedon, Kalkedon. Plus att när jag har pluggat det här ämnet så har jag dessutom läst både norska och engelska texter som har ännu flera olika uttal. I alla fall jag har bestämt mig för att i det här programmet så blir det Nisea och Chalcedon. Och om du inte gillar det så beklagar jag. Men båda de här bekännelserna handlar om Jesus och vem han är till sin natur, hur han förhåller sig till fadern. Så det är onekligen väldigt viktiga texter och idag så ska vi se lite på vad som ledde fram till dem och huruvida de är bibliska. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi till Nicaea och Kalcedon. Innan vi kommer till Nicaea så måste vi säga lite om situationen i kristenheten i början på 300-talet efter Kristus. Därför att två saker hände samtidigt och de kom att förändra den kristna församlingens historia i grunden. Det ena som hände det, det var att en enorm förföljelse. ...bröt ut mot eh, kristna. Eh, mellan åren 284 och 305 efter Kristus så var Diokletianus kejsare i Romariket. Och han var inte en eh, pro ledare för att säga det så. Kristna jagades, korsfästes, plundrades, eh, slängdes ut ur landet och torterades under två decennier där... Och om vi gör historien lite kort så kan vi säga att efter honom så kom kejsaren Konstantin den första eller Konstantin den stora till makten år 306 eh, och det betyder då en enorm förändring för de kristna. Därför att eh, han var mycket mildare och sen mot de kristna och sen vid slaget vid den Milviska bron år 312 så fick Konstantin en uppenbarelse som ledde till hans konvertering till kristendomen och hans så kallade Milano-edikt år 313 gjorde då kristendomen laglig i Romariket för allra första gången. Och den andra processen som pågick parallellt med Konstantins lättnader för de kristna, det var då en intern teologisk diskussion bland de troende. Idag så diskuterar vi kvinnliga ledare och homoäktenskap om Charlie Kirk var en god representant för en kristna tron. Men på den här tiden så diskuterade man mycket om Jesu natur och det gjorde man med en fas. Vi talar där inte bara om upphetade debatter utan om en teologisk fråga som historien säger ledde till gatuslaxmål och upprorsstämning. Men låt oss ta det från början. Först så måste vi presentera de tre slagkämparna på, på det här fältet. Och först så har vi då Alexander som var biskop i Alexandria och Athanasius hans lärjunge. Och på den andra sidan så har vi Arius som var en presbyter eller äldste också från Alexandria. Och dessa stod då i centrum av en diskussion därför att Arius han hävdade att sonen, alltså Jesus, var av en annan natur än fadern. Han menar att Jesus var faderns första och förnämsta skapelse men att han ändå var en skapad varelse och alltså skild från Gud. Och medan då Alexander och Athanasius var djupt och eftertryckligt oeniga på den punkten. De menade att fadern och sonen delar natur och att de båda har existerat ifrån evigheten. Alltså båda var eniga i att Jesus är Gud. Men Arius menade att Jesus var en skapad Gud av Gud och inte på samma nivå som fadern. Medan då Alexander och Athanasius menar att Jesus delar natur med fadern. Och det kan verka, om du är oinsatt i de här frågorna, så kan det verka som en petitess. Men rent historiskt så har den här frågan haft en enorm betydelse. Och rent teologiskt så har den också stor påverkan. Än idag så är det här en knäckfråga. Varenda dag så läser jag inlägg på, från folk på nätet som har starka åsikter om den här striden. Eh, för det var verkligen en strid. Eller det utvecklade sig i alla fall till en strid. I boken When Jesus Became God av den judiska författaren Richard E. Rubenstein så berättar Rubenstein om hur en biskop beklagade sig för att han inte kunde gå till frisören utan att höra frisören säga Det var en tid och sonen inte var. Och när han gick till kötthandlaren så sa han att Sonen är sandgud från sandgud. Och det gick så långt att det blev faktiskt bråk och upplopp mellan de olika sidorna. Vilket naturligtvis då var en oönskad situation både för kristenheten som sådan men också för Konstantin. Den här kejsaren då som eh, nyligen hade konverterat och som antagligen hade en hel del... Politiska motiv och önskningar knutet till att göra romariket mer kristet. och Han ville absolut inte ha en splittring i kristenheten som sin första händelse. Så det han gjorde då var att han inbjöd till det första stora kyrkomöte i Nicea år 325. Och dit så kom det nästan 300 biskoppar från hela Romariket men då med en övervikt av dem som befann sig nära Nisea som ligger i nuvarande Turkiet, inte så väldigt långt ifrån Istanbul. Och det var en del andra saker som man diskuterade i Nisea också, man sökte enighet om vilket datum påsken skulle firas, vad som skulle till för att en avfällning skulle få komma tillbaka till den kristna tron och församlingen och en del andra ting. Och så ska det ju sägas också att det finns en del myter om konsiliet i Nissea. En del säger att det var där man bestämde vilka böcker som skulle vara med i Nya testamentet. Det finns det noll och inga bevis för att man ens diskuterade. Andra säger att kejsaren ledde mötet och pressade på för en viss dogm för att han var påverkad av sin grekiska religion- vilket heller inte stämmer, det verkar som att kejsaren var där för att välkomna biskoperna den första dagen och att han sedan aldrig någonsin deltog aktivt i några diskussioner. Han var en relativt ny konvertit och för honom spelade det som det verkar heller ingen roll vem som vann diskussionen så länge det blev en enighet. Men hur blev det då med Arius kontra Athanasius och Alexander? Jo, det som skedde var att under flera veckor så diskuterades den här frågan och det hela kokade ner till en enda bokstav faktiskt. Därför att Arius sa då på grekiska att Jesus var homoiosios med fadern och homoiosios det är grekiska och betyder liknande Väsen, alltså att Jesus var ett liknande väsen som Fadern men inte identisk med Hans väsen. Medan Athanasius och Alexander då sa att Jesus var homoosius som betyder av samma väsen som Fadern. Så homoioosius och homoosius. Man kan säga att det lilla iet är i mellanrum, eh, mellan var den stora skillnaden men självklart så var det mer än så som, eh, som var skillnaden eh, det man kom fram till i alla fall var att den kristna församlingen alltid har stått för och förkunnat den bibliska förkunnelsen att Jesus är Guds väsens avbild som det står bland annat i Hebrebrevet kapitel 1 och vers 3 alltså att han har samma väsen som fadern så det var Alexander och eh, Athanasius som kom segrande ut ur den här striden skulle man kunna säga. Och ur det här mötet så kom då den så kallade nicenska trosbekännelsen eller Athanasiska trosbekännelsen som alla som var där och godtog mötets beslut skrev under och bekände. Och den bekännelsen blev sen lite utvidgad och rättad på i ett kyrkomöte i Konstantinopel år 381. Och då fick den den här formen som jag ska läsa nu. Det sägs: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt både synligt och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern för alltid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke-skapad. Av samma väsen som fadern på honom genom vilken allt blev till som för oss människor och för vår frälsningsskull steg ner från himlen och blev kött genom den heliga ande av Jungfru Maria och blev människa och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på faderns högra sida och ska återkomma i härlighet för att döma levande och döda och vars rike aldrig ska ta slut. Och på den heliga ande som är Herren och ger liv som utgår av fadern och sonen som tillsammans med fadern och sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna. Och på en enda helig katolsk och apostolisk kyrka eh, jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen. Den här bekännelsen, den är som du hör lite mer invecklad och utvecklad än de tidigare trosbekännelserna. Jag ska nämna att det som står här om jag tror på en, hel, en enda helig katolsk apostolisk kyrka, det är ju det som vi vanligtvis översätter med en helig allmännelig, det är det som katolsk betyder. Men det som är sant är ju att det här som står här naturligtvis måste prövas mot den enda slutliga auktoriteten som församlingen har. Nämligen den heliga skriften, alltså Bibeln. Men när det är sagt så tycker jag att det här ger en väldigt god koncentration av vad en kristen tror på. Naturligtvis med ett tydligt fokus på Jesu natur och hans förhållande till faden och treenheten då. Och jag ska nämna en detalj i den här bekännelsen som är viktig i kyrkohistorien. Och det är strofen om den heliga ande. Och där det sägs, och, och på den heliga ande som är Herren och ger liv som utgår av fadern och sonen. Och du kanske inte tänkte så noga på uttrycket utgår av fadern och sonen. Men det är en väldigt viktig detalj som kallas för Filioque-klausulen. Filioque betyder nämligen och sonen på latin. Eh, och det kan diskuteras hur viktigt och centralt det här är rent teologiskt. Men historiskt så är det väldigt viktigt därför att på tusentalet så skedde någonting väldigt viktigt och då skedde den här schismen mellan eh, den västliga romersk, det som kommer att bli den romersk katolska kyrkan och den östliga som kommer att bli den ortodoxa kyrkan. Och det hade länge varit en väldig motsättning mellan de delarna av kristendomen. Men på tusentalet så eskalerade det så mycket att det blev en brytning som betyder att de ortodoxa de erkänner inte påvens överhuvud och de katolska erkänner inte de ortodoxas legitimitet eftersom de har separerat sig från Rom. Och en av de viktiga frågorna det var det här att för att några hundra år tidigare så godkände den romerske biskopen, alltså Påven, godkände den här filiåkerklausulen i trosbekännelsen och det gjorde han av Bestämda anledningar det var som en, en damm mot den ariska striden medan man i öst hade problem mer med modalisterna det är därför man har var sin formulering här eh, och det här var då en av de frågorna som var orsaken till splittringen mellan öst och väst. Och om det här skulle vara första gången du hör om filioke så ska du veta att om du pratar med en ortodox präst om den ortodoxa teologin och identiteten så kommer du garanterat att få höra om filioke och vilket svek de fortfarande anser att det var då påven på, alltså eget bevåg, kunde få för sig att lägga till någonting i trosbekännelsen som då inte är bekräftat av ett kyrkomöte. För oss som frikyrkliga så kan det här verka obetydligt eh, men jag tror att det har sin betydelse och det finns eh, en väldigt intressant teologisk diskussion runt det här. Här utgår anden från fadern eller från fadern och sonen eh, där som sagt, å ena sidan så eh, beskyddar det här och sonen beskyddar mot arianismen och placerar också sonen som i en relation till anden. Medan eh, den ortodoxa bekännelsen att han utgår från fadern visar att det är fadern som är det slutliga eh, huvudet, den slutliga källan för allting. Precis som sonen blir född av fadern så utgår anden från fadern. Så det finns fördelar och nackdelar med, med båda de här synsätten. Men jag ska inte gå in på det nu. Jag bara konstatera att det är en del av diskussionen runt den här trosbekännelsen. Jag menar nog att det finns ganska svagt bibliskt stöd både för påståendet att anden utgår från fadern påståendet att han utgår från fadern och sonen. Alltså det, säger, det syftar inte då på vem som sänder anden på pingstens dag utan det handlar om vilket ursprung anden hade sedan evighet. Sonen är född och anden utgår. Och Så långt kan vi vara eniga men utgår han då från fadern alena eller utgår han från både fadern och sonen? Jag, jag menar absolut att Bibeln kan tolkas på flera olika sätt här. Och därför så behöver man vara ödmjuk och stilla där Bibeln är stilla. Eh, men det är ju varken ortodoxa eller katoliker ena i. Eh, och det handlar väl för dem kanske heller inte så mycket om själva sakfrågan. Jag vet inte hur det påverkar någonting hur vi lever eller hur vi tillber Gud- om anden utgår från fadern, och sonen eller båda delarna. Däremot så blev det ju då en viktig fråga huruvida påven i Rom kunde göra uttalanden i dogmatiska frågor. Utan att det hade varit ett konsilium eller inte. Så det handlade mer om öst och västs syn på påvens auktoritet. Och där är ju vi som står i den frikyrkliga traditionen... Eh, Obunden eller oeniga med både katolikernas syn på påvens auktoritet och de ortodoxas syn på konsilienas auktoritet. Men om du tycker att det här är spännande teologi och historia, då har jag goda nyheter för dig för nu ska vi till ett nytt kyrkomöte och ännu en bekännelse. För, därför att det inte så väldigt långt från antikens Nicea så låg antikens Kalcedon, som är nuvarande Kadıköy om det är så du uttalas. Det är i alla fall en stad i Turkiet som heter Kadiköy och i slutet av år 451 så vi är flyttar oss över hundra år framåt i tiden från Nisea, så samlades det till ett kyrkomöte eller ett koncilium också i Kalsedon för att diskutera frågan om Jesu natur. Och då handlar det inte om huruvida han är Gud, det har man ju diskuterat tidigare och kom fram till en enighet runt, men hur Jesu gudomliga natur förhåller sig till hans mänskliga natur. Och vad är det som är så viktigt med det? Alltså, vi tror att Jesus är sann Gud. Han är ordet som har existerat i all evighet, född av fadern. Men han blev också människa, eh, avlad av anden och född av Maria. Och då kan vi fråga sig, vad betyder det? Betyder det att Jesus är halvt Gud och halvt människa? Är han en ny slags människa som är en gudamänniska? som varken är Gud eller människa, eller är han någonting annat? Har han två naturer, en mänsklig och en gudomlig, eller var han Gud som såg ut som en människa? Det, här, och, och det var nämligen ett kyrkomöte i Efesus år 431- Hoppas du inte går vilse i alla de här kyrkomötena nu. Men i Efesus år 431 så hade man fördömt en lärare som hette Nestorius. Och han var patriark i Konstantinopel, alltså nuvarande i Istanbul. Och han fördömdes därför att han ansågs splittra Jesus till två personer. Alltså han lärde att det var en person som var människan Jesus och en person som var den gudomliga Jesus- och det gjorde Jesus till en splittrad personlighet och det var det man fördömde i Efesus. Men Nestorius lära den kom ändå att bli accepterad framförallt i de kyrkorna som låg mycket längre österut som de assyriska kristna. Och den här rörelsen och teologin kom att kallas för Nestorianismen. Och man kan säga att kyrkor som, som har långa traditioner och som ligger långt österut, vi snackar då Indien och Iran, Irak de länderna där omkring, kristendomen som rör sig från Syrien och österut där finns det många som, som fortfarande den dag i dag håller fast vid Nestorianismen. Men då som en reaktion på Nestorius lära om att Jesus hade två –en splittrad personlighet, att det är två personer som är Jesus– –så kom det en motrörelse genom Eutykes från Konstantinopel. och Han menade tvärt emot Nestorius att Jesus bara hade en natur– –och att det var en ny natur som bestod både av hans mänskliga natur– och hans gudomliga natur. Så det var liksom en, en sammanförning av det gudomliga och det mänskliga. Till en tredje typ av natur skulle man kunna säga. Och hur det än var med den saken så ledde de också på den tiden väldigt upphetade diskussionerna och splittringarna, ledde till att man samlades till ett nytt möte i Kalcedon år 451. Och där blev man enig om en formulering som var mer i enlighet med vad Bibeln lär och som dessutom undgick då både att splittra Jesu person till två personer men också att sammanblanda hans naturer till en tredje natur som varken är Gud eller människa. Och från Kalcedon så kommer det då en slags trosbekännelse. Det kallas inte en trosbekännelse därför att den inte används på det sättet, men det kallas för den kalcedoniska definitionen. Och jag har inte klarat att hitta den på svenska så jag har översatt den själv från engelska. Jag kan inget av grundspråken där. Så eh, jag har översatt den från engelska och då låter det så här. Därför i enlighet med de heliga fäderna lär vi alla enhälligt människorna att erkänna en och samma son, vår Herre Jesus Kristus, på en gång fullständig i gudomlighet- och fullständig i mänsklighet, sann Gud och sann människa, bestående också av en förnuftig själ och kropp. Av ett väsen med fadern vad gäller hans gudomlighet, och samtidigt av ett väsen med oss vad gäller hans mänsklighet, Lik oss i alla avseenden förutom vad gäller synd, vad gäller hans gudomlighet född av fadern före tidsåldrarna men ändå vad gäller hans mänsklighet född för oss människor och för vår frälsning av Jungfru Maria, gudbäraren. En och samma Kristus, son, herre, enfödd, erkänd i två naturer. Utan förväxling, utan förändring, utan delning, utan åtskillnad. Naturens åtskillnader inte på något sätt förklarad genom föreningen utan snarare bevaras varje naturs egenskaper och förenas för att bilda en person och existens. Inte som separerad eller uppdelad i två personer utan en och samma son och enfödde eh, Gud- Ordet Herren Jesus Kristus, liksom profeterna från urtiden talade om honom, och vår Herre Jesus Kristus själv lärde oss, och fädernas trosbekännelse har förvarats till oss. Där var det slut. Och det var en hundfulla att tugga på. Och som du kanske märker så finns det i texten både sånt som vi har, det är vår bokabellär idag som vi kanske använder när vi talar om Jesus. Vi säger han var sann Gud och sann människa. Och sånt som vi kanske har lite svårare att smälta. Som att kalla Jungfru Maria för gudbäraren som jag översatte det med här. Gudaföderskan säger andra. Theotokos heter det på grekiska. Det låter som ett förhärligande av vem Maria är. Men på den här tiden så blev det mer sett på som en beskrivning av vem Jesus är. Alltså, vem är det som Maria bär fram? Jo, det är Gud. Så, Jesus, så Maria är inte bara Jesusbäraren eller Kristusbäraren som vissa ville eh, formulera det. Men det är, det är hon som eh, föder. Alltså den som hon föder är både Gud och Människa, så hon är födelskan och hon är människofödelskan, självklart. Ehm, och i allt det här så förstår jag att man som Maranata vän och frikyrklig kan bli lite orolig. Är det här vår lära? Ska vi inte bara läsa Bibeln som det står och tro som det står? Behöver vi ens de här trosbekännelserna och definitionerna? Och jag skulle vilja säga att svaret på det nog är både ja och nej. Därför att vår slutliga auktoritet är enbart Guds ord. Vi är inte katoliker eller ortodoxa som låter de här bekännelserna vara definierande och avgörande för vad vi tror och förkunnar. Men samtidigt så är det här en del av vår historia. Och det här är saker och ting som kristna människor har tänkt på och formulerat i... ...av olika orsaker... ...och med en tanke... ...och det får man se på... ...med väldigt ödmjukhet... ...och se att det här är faktiskt saker och ting... ...som, som är... ...sanna i, i kärnan... ...och vi kan säkert säga att vi skulle ha önskat att... ...om det eh, formulerade... ...jag skulle själv kanske ha omformulerat... ...frågan om... ...om på något sätt som... ...gav mer... Eh, finns, ...har mer teologiskt stöd i Bibeln... Eh, men vi är inte katoliker eller ortodoxa men samtidigt så är det här en del av vår historia. Vi kan inte bara separera oss från den här delen av historien och säga att nej, men den har inte någonting med oss att göra, Att det här är någon slags kyrkligt avfall och så vidare. Och man måste komma ihåg att vissa saker är bra och vissa är dåliga, även i kyrko- och Ju mer man läser från historien desto mer ser man hur svårt det är att dra väldigt skarpa linjer mellan vad vi anser som en god och biblisk församling och vad vi menar är en babylonisk sjök och kyrka för att använda den formuleringen. Men... Det var det här jag hade att dela med mig om ser och i idag. Om du har frågor eller tankar som du vill dela så kontakta gärna Radio Malanata. Och nästa vecka så ska vi flytta oss några hundra år fram i tiden till reformationens bekännelser. Där det handlar mindre om vem Jesus är men mer om hur man tar emot hans frälsning. Och till dess, Gud välsigna dig och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och Maranata podcast. Du kan kontakta Maranata via e-post infosnabla eller telefon 070 201 60 20. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.